Sve o studenskoj tematici Problematici Ali ne ima tematici Saznajte u studomatici anyway, Sve Evo, lijepi pozdrav, dragi, slušatelji, dragi, sluša dragi slušateljice i dragi slušatelji. I dobrodošli, evo, nakon jedne stanke u ponovno uh, emisiju Studomatika. Sa mnom su večeras dvije studentice Ekonomskog fakulteta, Monika Barić i Elizabeta Ribarić, koja će nam više reći o klubu 25. Evo, cure, dobrodošle. Hvala. Evo, možete mi za početak reći što je to klub 25 da ovaj, uputimo naše slušatelje i slušateljice? A, on je dio... Crvenog križa i uh, kuplja mlade od 18. do 25. godine. Naime, naziv klub do Ispet je zbog toga što od uh, redoviti darivatelji mogu od 18. do 25. godine 25 puta dati krv. Ovo, vidiš, to nisam isto znala. Evo, to je isto jedna zanimljiva, zanimljiva stvar. Uh, od kad postoji klub 25? Od 2007. godine i evo ove godine obilježavamo 10 godina postojanja. E, tako da smo sad ove godine odlučili e, poznati druga društva. E, mi smo gostujuće društvo koje je onda e, pozvalo društva iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, ali naravno iz Hrvatske. Tako da su nam došla društva iz Zagreba, Beograda, Sombora, Sarajeva. Znači, stvarno Boma, su nam veseli došli. Veseli vikend znači ove imate. Sobe, sigurno i za organizaciju malo ste pospane sigurno od... Ma ne, ne. Dobro smo... <laughs> Ne znam, ovaj, šta imate li samo onda kao druženje u smislu edukacija i slično, ili kako funkcionira ovo, ovo što danas ima, šta imate znači ovaj vikend. Pa ima i edukacija i predstavljanja tradicija same rijeke, Hrvatske i okolnih država. Svega pomalo uglavnom. Ne. E, možete mi sad reći, ne znam, koji je cilj e, kluba 25? E, ne znam, ja sam mislila, evo stvarno prije nego što sam vas ovaj, večeras ugostila, da je to, ne znam, samo zadarivanje krvi, ali nije, je tako? Pa glavni cilj je poticanje što više mladih na darivanje krvi, ali imamo još različite edukacije, pogotovo za prvu pomoć, smatramo da je to jako bitno. I isto tako zdrav život, prehrana, tijelovježba i tako dalje, ali da, uglavno se baziramo oko darivanja krvi. Educirate li onda samo mlade ljude od 18 do 25 godina ili educirate i širu publiku? Ne, ne, ne, pokušavamo uključiti sve. Super, educirate li onda ne znam kako funkcionira taj, kako funkcionira ta edukacija po osnovnim školama, srednjim školama, kako? Da, e, da, da, uglavnom idemo tako po školama i onda im kažemo je li, koja je važnost darivanja i onda tu naravno malo promoviramo sebe i da dođu nama, e, ali isto tako imamo različite događaje gdje onda educiramo ljude i o prvoj pomoći i o darivanju krvi, tako da... Znači, u svim ovim bitnim stvarima koje bi zapravo možda sad čak svaki čovjek trebao znati, ovaj neke osnove. Da, da, da, tako. Evo, ono staviti čovjeka u, u ležeći položaj kako se to kaže u, u kad je u nesvijesti. i vidiju barem u da. Eto, ću, znači on je samo ležećem u položaj kad je dobro, nema veze. Ovaj, ne znam, ne znam kako vam se mogu ljudi priključiti. Evo reklo se da promovirate sami sebe, ovaj pa mogu nam se javiti na samim darivanjima, jer i često prisustvujemo darivanjima po fakultetima i tamo pomažemo u čemu god treba. I naravno mogu nas pronaći na Facebook stranici Mladi Ckva Rijeka. Klub 25 je samo ogranak Crvenog križa rijeka, ali postoji drugi klubovi 25 u cijeloj Hrvatskoj? Samo klub 25 u Rijeci i klub 25 u Osijeku. U drugim gradovima ih nema. To je baš šteta, smatrate li je to... A trebalo bi ih biti malo više po mogućnosti. A ova druženja šta imate ove ovaj vikend, jeli to znači samo klubovi 25 uh, iz iz cijele cijelog balkanskog područja ili ili ne znam i društvo Crvenog križa gostuje? E, ne, ne, to su baš mladi čenito volonteri, kao što smo i rekli klub 25 baš na postoji svugdje, nego su to jednostavno volonteri koji su došli i onda s nama dijele svoja iskustva i što oni rade u svojim gradovima i onda tako razmjenjujemo informacije, malo se družimo. Uh, neki dan smo baš uh, imali jednu sovu Info Plus gdje smo uh, pričali o važnosti darivanja krvi i kako se darivanje krvi odvilo na kampusu. Možete li podijeliti sa nama gdje će se uh, inače odvijati darivanja krvi uh, kroz ovu akademsku godinu? Uh, još ćemo imati darivanje krvi na ekonomskom fakultetu uh, i za dalje i na medicinskom čisto biti medicinskom krajem 11. početkom 12. mjeseca. Dobro, tu me podsjeća na koncert krvavice, ali tako oni da, to da, organiziraju. Je. Super, odlično. Uh, ne znam, uh, kako, zašto ste svi priključile, uh, ne znam, 25? Pa, od uvijek me zanimalo darivanje krvi i nešto u tom smislu, ali nisam imala priliku do, dok nisam došla u rijeku i saznala za klub 25. A ti Monika? Uh, pa ja kad sam baš došla studirati, onda sam se htjela priključiti nekakvoj udruzi nešto, da volontiram i onda mi je prvo palo na pamet Crveni križi i onda kad sam došla u njihovu urecu mi oni dali broj predsjednice, njoj sam se javila i došla na jedan sastanak i ostala. E, jeste li vas dvije onda darivateljice krvi? Jesmo. Jesmo. Evo, i bojite li se igle? Ma Ne? Ne? Pogode od prve. <laughs> to promoviraj tako kao, no. ne, nemojte se bojati. Evo, već kad smo kod toga, možete onda se nama podijeliti. Još, uh, zašto je uh, bitno darivati krv? Pa krvi je stvarno lijek kojemu svako treba i uh, jedini izvor tog lijeka je čovjek. I smatramo da je jako bitno, pogotovo sad u ovo vrijeme, imamo ovaj, smanjene zalihe i onda potičemo sve više ljude da daruju ali stvarno tijekom operacije se može potrošiti i tri one pune vrećice krvi, tako da je stvarno bitno darivati. Kojih krvnih grupa najčešće fali? Imali neka koja stalno, stalno je u manjku ili ono, ovisi o, o darivateljima? To ponekad varira, ali evo u zadnje vrijeme smo imali apel za e, grupama pozitiv, ali na sreću su se građani tu odazvali, pa smo to i popunili. E, mislim da fali općenito A, B grupe, ali... Sad kažem, to varira. E, a kada radite apele, odaziva li se puno e, riječana. Pa da, znaju se odazvati. Znači, onda... možemo reći, ne znam, da je rijeka humanitarni grad da ono vole darivati krv. E, pa definitivno je rijeka jedna od vodećih gradova što se tiče darivanja krvi. E, a kako stoje naši studenti. E sad njih moramo malo ući <laughs> za rukave, kave, ali dođu, dođu. Smatrašte li možda da je to za zbog nedovoljne educiranosti mladih o darivanju krvi? Pa definitivno, a i puno njih se boji, misle da će tu ići nešto loše ili da to ide njima na šteto, a stvarno ne ide. To je baš jedan deč je rekao neki dan da je to baš ono ne koštete ništa, a osjećaš se istina, jako, jako istina. zadovoljno. Evo, a, reci mi još, ili elizabeta ili, ili Monika, a, znači sve o darivanju krvi, koji su uvjeti za darivanje krvi. Jer mnogi ljudi misle, ono, ne znam, kad dođu pa ih odbiju, pa onda, joj, kako su me odbili, što je ovo, ali zapravo ono, to je jedan ja, jako, da, da. jako selektivan proces. A i kad ih odbiju moraju imati na umu da je to ipak zbog njihove dobrobiti, da se ne bi neko srušio ili dogodilo nešto strašno, ali da darivat mogu svi od 18. do 65. godine. Muškarci mogu svaka tri mjeseca, žene svaka četiri. E, onda kad dođete na darivanje, provjerava vam se željezo, mjeri vam se tlak, imate kratki razgovor sa e, doktoricom i onda ako oni odluče da je sve u redu, onda možete ići darivat. Mislim, darivanje samo ne bi trajalo više od 20 minuta kad to jednom sve prođete, a i, ne znam, stvarno činite dobro dijelo s tim, tako da... Ne znam, kada ljudi daruju taj dan krv, morali li se onda do kraja dana onda još čuvati, paziti i ne raditi ne znam, fizičke, teške poslove? Da, tako je i posebno nešto od čega se mladi baš ne predržavaju, poslije darivanja krvi se ne bi trebalo, na primjer pušiti ili općenito doći na darivanje, a da imate alkohola u organizmu, tako da to su eto, čiste nekakve... Stvari koje se moraju pridržavati. E, znaju li ljudi možda lagati često doktoru? Da, da ne piju neke ljekove ili da su se naspavali, da su se najeli pogotovo to za hranu i onda smo znali imati par incidenta. I šta onda kad padnu u nesvijest, onda ili budete, ili, ne znam, preplašite tad ili je to sad već nešto ono, često? Ma pomoći? ne, pogotovo mi kad dođemo volonteri znamo tu prvu pomoć i onda, ne znam, zna se čak i često da ljudi padnu u nesvijest jer su baš lagali o tome jesu nešto jeli, nisu. I onda tu budemo samo onaka, a ništa, ideš u menzu. <laughs> to, to. super, super, odlično. Ne znam, ja se vama stvarno zahvaljujem, cure, na ovom razgovoru da ste ovako lijepo ovaj, motivirale uh, i, i objasnili evo i meni uh, o važnost darivanja krvi. Možete reći neke finalne riječi, možda ovaj, za, ono, da motivirate još slušatelje i slušateljice? Pa, vrlo bismo rado voljeli da nam se više mladih priključi. Nismo onako nekakva zahtjevna, zahtjevno društvo. Svako radi koliko može. Koliko želi i dobro se zabavljamo. E, oće li biti možda neke prijave uskoro? ili se mogu priključiti kroz cijelu godinu. Kroz cijelu, kroz cijelu godinu. godinu. Znači mogu vas kontaktirati, možete još jednom ponoviti gdje. Na Facebook stranici Mladi Crvenog križa ili mogu i doći ured Crvenog križa, tamo će ih dalje usmjeriti. Mm, super, Evo, hvala vam puno. Hvala I na nadam se da ćemo ovaj gostovati, da ćete nam i gostovati onda uskoro opet i da ćete reći e, onaj razgovor tamo, pa takli smo više. <laughs> može, može. Evo, zahvaljujem se vama. E, dragi slušatelji i slušateljice, čuli ste moniku i program Radi Sove. Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u studomatici.